historio zahar bat kontatuko dizuegu. Duela aspaldi, bazen hemen marinalt zaildu bat. Iruiak dokumentalaz mintzatuko gara gaurkoan eta ortsarako kanaldudetik joana dualde dugu gurekin, bai eta eka hitz etxamendi bai taierrontan, eta dokumentalean parte hartu duenarekin. E, donostia, zinemalian, autatua izan da, zinemira atalean, loik, logexanen lehen sormenezko dokumentala. Ez dakit, erran errandaiteken edo eh, formato klásikoko dokumental bat den joana. Bai, janduzume zara da, etzen altzai jo, sarkuntza dokumentara, zara, xaiakera bat, eta loik entzatere lehen filma bat, eta toja. Zer kontatzen du lan honetan? Bai, ebe, beraz, e, Loik duela bi edo iru urte jaito gizan e, e, kanaldu derat. Eta bat bera-beraz, e, bordalen e, filme produktorea da, dokumentalak produtzitzen ditu. Beraz ez da, zuzen Eta bat zuen, aspalditik dokumentaloat egiteko e, gogoa. Eta, eta iru inak uh, kondaira irakurri zuen eta ainit zera zen kondairatik, jakin gabe zergatik. Altzen maiten zuen bitsia eta piskaten justua, baina uh, ber momentuan hiru uh, hainen uh, ideia hori biziki, uh, biziki polita. Eta beraz proposatu digu, uh, berak nahi zuen filmtailer bat sortu. Euh, Gast Cebacuek euh, euh, be, partie de ma culture mais, euh, mais je suis pas je suis pas vraiment dans le passé quoi. Je je qu'il faut il faut changer aussi puis se détacher des traditions créer quelque chose de nouveau quoi enfin. pas bon, diata eta e, zer esperientzia izan da zuretako kaitz. Arztapen baten nola sartu zinen zu proiektu hontan edo taier berrezi honetan? Ba, nik ik asketetan bat ere loturarik zinemarikin, e, baina zinezalean izbiziki e, eta lagun batek gantzidan e, kanalu den txekatzen zituztela gazte batzu proiektu batenako. Ez kuriositatez eta bo, ba, abera askuntza bezala 2% mainoan e, gauza hori, e, joan nintzen e, nire burua proposatzen da ta da... izan zen experientzia beste gabehaskari bat es animale munduaren inguruan es animaleenik, inguruan ta da... 2.000 ba eskerbioi, eh, eta iru inak beraz dokumentala zinemaldian donostian, eh, ez dakit gero iparraldean zinearetoetara joateko sede eh, duen firma honek edo telebiztabidez bakarrik ikusi ahal izango den. E, doni behar eman ginuen eka eh, inean bain, eta, eta bain eko ginnunkela eh, gehiagoa gertzea eta gehiago lekutan ere, baina horren ez da duz finkatuak. Y'a l'eau, y'a l'eau qui monte là Y'a l'eau qui monte, y ouais. il faut remettre le feu ouais. peut-être